یورس رسول الله ابن عباس پوښتنه وکړه چې امیرالمؤمنین دا طره خلق فاروق ولی ویل عمر بن دورور بچای یور اراره رسول الله صلی الله علیه چې کله ما ایمان راوړو ورته ویل چې دا اسلام حق دین او کنه یو حق دین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 او یا د کاهین تربیتیو د من تاریخ والا راغیو دغه په خبرو باندې تصدیق کوي دا شړې په با قرآن باندې کی کافر شو دا خبر ذکر کوي چې کم سړې د شهاد خو نه د خپلې زنانه راتګو کې د مرتد نه دی کافر نه دی خو منا کبره ګناه کې واقع دی دلته نه بخنه هغه امید دا چې له او کم سړې چې په حالت د خپلې زنانه راغې نو د دې شړې مډرېلو یو ګناه وکړه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 عمر رضا اللہ کل را دنس و و سکیو توی و رسول و محمد رسول اللہ رضا خبره مخیل راگه کل راگه دی گردن و او د دا مکلی شیتی واقصتو دو جڑقی دادشی ورف عمر سبلہ وی وی وی وی وی وی وی وی وی دا شردی دا شرستان نوزی امیش دا شرپسی تروانی دا اومیا دا ولید من مغیرق و رب العالمین بطاب منی مسیبتون نازل کیونی اس بختمشی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 ورطاوی ورحبا رو خفایی ویدتا خبارا نیوینا وید ما پر خلاب من خدا تول عربان رویتی رو اسم وجنی اوز ماستر جنگی ومام وصر ایراده جنگ ده اگور دو بلکل بغم وصا خاطر جمع وصا با دی کوری کین ایسم تعلی من العاصر، السحامی داب بار و لاروش کرده عربو دا, عرب دا لکھره رو دو ولی رو انده عمر وصره غلوی ایش نشکوالی زی اغاز ما ملگره لیر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 د اسماعیل علیه السلام باندې کې رضی الله تعالی او سره واده وکړ تقریبا هغه می محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ډیرو سره پورا خبره دیا دا وته رسول الله ورته تا ما باندې تکلیف درک ډیرو ریځه رسول الله و بالکل خبره دیا دا وته وا ابن العاص السهمی یا عاص ابن وائل السهمی دا په واسطه رب العالمین عمر ابن خطاب له نجات ورکه دغه په دې ډول چې موږ دین ورسو ان شاء الله به نو را مسرده